Vi fik tolk kærlighed, Rasmus Sillers, for Gosselin. kvar i 80'erne, og ham er der en film, og om Då så, då säger jag hej och välkomna till Filmixen, podcasten där vi snackar film görs i samarbete med Movies in. Jag heter Patrik Linderholm och med mig har jag också... Victor Gärne, Hannes Kinnonen och Rasmus Foltner. Yes! Yeah. Nu är really? vi återsamlade really? långt, yeah. <laughs> åter <samlade laughs> långt borta från varandra. Återsamlade långt borta från varandra. Och Hobbiten är tillbaka. Yeah. Ja. Och det är så jävla skönt för nu kan jag äntligen sitta naken framför datorn igen. Mm. <laughs> ja, precis ja. Eh, och alla ni som missade det eller som inte har lyssnat på förra avsnittet Så har vi ju ny vignett och nytt outro eh, Som mm. är... Vad fan? <laughs> jag vet inte, jag glömde bort vad han hette Han heter Alexander Jonsson ja, Precis, som är... Alexander Jonsson och... Uh... Det går att gå in och like hans Facebook-page med Edwin och Alex. De har gjort en bra cover på Fairy Tale of New York bland annat. Yes. Go oh, do missed. it, check it out. Och ja. en väldigt bra, ett väldigt bra filmixen-intro. Ja, hoppas att ni och mm. tycker om det, för ni kommer ju få höra det en del framöver. <laughs> Exakt. Och om jag, ni inte gillar uh, det så håll käften. Ja, autot är väldigt mysigt och trevligt. Yes. Och lite sentimentalt, kanske. Ja, vi kör igång detta avsnitt med att snacka om dagens stora nyhet Idag när det här avsnitt spelades in så släpptes, eller så lanserades Netflix i Sverige ja. Vi pratade lite om det innan att det skulle komma och nu skedde det äntligen Det var en surprise-lansering till och med va? Ja, det var, det var, det var ja, ju liksom de... inget, jag bara upptäckte det på morgonen Ja, precis, när jag var, jag bara, Twitter bara exploderade ja. liksom och ja och man kan vi säga att vi spelar in det här avsnittet måndag den 15 oktober så det var alltså då som Netflix exploderade i Sverige. Precis, och jag tycker att det är en rätlinje i den här hösten överhuvudtaget att det är såna här tjänster som lanseras hela tiden nu och de kommer bara helt plötsligt. Ja, helt, plötsligt, helt plötsligt så har vi typ fem ja. Prenumerationstjänster av och en VA, en 90% liksom, Och skräft, fy ja. fyra av dem kommer förmodligen dö <laughs> Så att det är ju det. Ja. <laughs> Antagligen ja. eh, Precis, alltså TV4 lanserade ju Filmenet ja. Och eh, HBO kommer Netflix, nu har jag inga mer Via Play, <laughs> eh, via play. Ja precis, Via Play också Nej, ja. ja. det är typ Seymour nu eller något Ja just det, sen så kom också Seymour fast det, det är ju jag tror att filmnet och Seymour eh, samarbetade så jag okay. tror att det är ungefär mm. samma sak mm. <laughs> För det var ju det var så... väldigt intressant när, idag när Netflix kom då och lanserade in då körde de i det här 79 kronor i månaden eller en prövotid mm. först och då direkt svarar via Play med att sänka sin eh, sitt pris från 99 till 79 vilket är väldigt <laughs> intressant så nu, nu ser man ju det här priskriget komma här ja. alltså och det är ju väldigt bra för vår del det är verkligen jättebra att de kommer liksom, konkurrensen gör att de verkligen pressar varandra att förbättra sitt pris och sin tjänst, vilket gör att det, Ja, precis. Att, det, det kommer ju liksom bidra till att möjligheterna kommer utvecklas för oss. Precis. Eller att tjänsterna kommer bli bättre, för de, de måste göra någonting för att särskilja sig mot ja, de andra. Så. Alla kommer ju verkligen kämpa med näbbar och klor för de bästa titlarna, de tidigaste releaserna, det lägsta priset och så vidare. Och det är jättebra för oss. Ja, de Bästa ja, funktionerna och allting sånt där. Exakt. Precis. Och om man ska gå in lite på Netflix då som, som lanserades idag så tycker jag att det finns en tydlig skillnad mellan Netflix och uh, de andra tjänsterna. Och det är att Netflix redan är etablerade och det gör att när man går in i sin Playstation 3- Xbox 360, Apple TV... Ipad. Och ipad, iPhone, Smart TV... Whatever the fuck ever. <laughs> så finns det en... Eh, så finns det en Netflix-logga där. Som man ja. kan klicka på. Och logga in på sitt Netflix-konto och kolla rätt i den devicen ja. Och det är det som skiljer ja, det är liksom... Netflix från resten av... De andra, Enkelhet ja. och smidighet helt enkelt. Ja men som i morse man ser, Jag såg en tv-serie, jag börjar skolan Var tvungen att skynda mig, pausar på liksom, På datorn, kan bara trycka på Play sen när jag kommer till skolan Och då är det exakt där jag pausade på datorn Det, ja, det är så smidighet ja, ja precis, du gick över till din iPhone där Och ja. kollade när du hade någon tråkig jävla mattelektion Där ingen bryr sig om en ja, jag, jag tänkte, ja. har, har någon av er Någon tidigare erfarenhet alls av Netflix så jag menar jag provar ju det En jätte, jättekort period När jag var i USA för några år sedan och då kunde jag känna på det lite grann. Men jag vet inte, var det här den absolut första gången ni ja. använde Netflix? Eller hur för ja. var det? Ja. ja, jo, det var det. Jag vet inte hur mycket bättre utbudet är i USA, men jag gissar att det är mycket, mycket bättre för. Jag, jag har ett amerikanskt iTunes-konto som jag använder eh, amerikanska iTunes Movies. För, som du lär ja, slut använda nu eller? Och det <laughs> som, är ju... jag kommer slut, som jag absolut kommer sluta använda nu. För att uh, det, där är, ju, är det en jättestor skillnad mellan amerikanska och svenska det det eh, fi, filmoteket eller vad ja. uh, Det är en superstor skillnad. Och det, det, och det grejen, där, den där intressanta grejen är dock att uh, Netflix i USA har inte Warner Brothers rättigheter. Men det har Netflix i Sverige fått. Aha. Mm. Så att de har ju, på den, alltså det är ju lite olika var de företagen godkänner med rättigheter och sådär. Så att just på mm. Warner Brothers sidan är utbudet mycket bättre, alltså obefintligt i USA, medan det är liksom stort i Sverige. Så att det skiljer ju sig väldigt mycket god förmodligen. Så att det är både plus och minus i de olika länderna tror jag. Mm. Um, så att jag tror alltså: Det är inte så att Sverige är väldigt långt borta, tror jag inte. Men det, det är ju det att vi garanterat har senare releaser, så är det ju i alla fall. Nej, men liksom jag skrev på Facebook i morse oh fan fanvanice. Liksom, det det liksom man vill ju ändå på något sätt stödja branschen. Det här är ju ett bra billigt sätt för folk att få film. Ja verkligen, det, och det är, det är just det som vi har snackat om Prenumerationen, det är ja. inte det här Man går in och betalar 37 spänn Per film, alla vodler Utan det är, man går in och betalar 79 kronor i månaden Och får allt rummet ja, Men precis mm. men det i alla fall, när jag lupte på Facebook Då fick man ju så snabbt direkt kommentaren Varför ja. kommer inte filmerna direkt När de kommer på Partbay Och liksom för, ja, men för, Jag menar alltså helt allvarligt för och, att då, konkurrera... och då blir tjänsten helt plötsligt värdelös Det är liksom men jag, jag, det, jag, tycker, jag tycker det är skitdåligt äh, jag, gjort av, alltså inte av Netflix jag tycker att Netflix har gjort en jättebra start, perfekt, bra utbud liksom. Absolut, men det hade mm. ju men, alltså... men, men, ja. men jag tycker det viktiga med Netflix är att de ska skaffa en bra eh, backkatalog, att, att det ska finnas mycket filmer från, som, är, alltså, som är äldre exakt. Eh, så mycket klassiker och eh, så här obskyra filmer och, ja, och, och sånt, det... mycket, mycket så här annorlunda, äldre Och så. jag tror inte att deras, eller jag tycker inte att det, den viktigaste delen är de nyaste filmerna Nej, inte gör det för att de kommer man kunna få tag på tidigare på andra sätt uh, så jag tror inte att det är det som är tjänstens men viktigaste typ så här att, fast, fast, just, just att just att man kan se typ Breakfast at Tiffany's i HD uh, ja, Instant Watch liksom. vilket är fantastiskt absolut men ja det, men eller som tv serier tänk om du vill se typ en gammal HBO-serie då måste du tanka kanske sju säsonger på Park Bay. Och mm. det är, först och främst det är mycket minne, plus att du kanske av alla de här jäkla filerna kanske du glömmer bort vart du var om du tog en paus. Här har du ganska lätt strukturerat och så, plus att till exempel Breaking Bad, det är sjukt svårt att få ner dig på Park Bay i bra kvalitet. Och ja. det, det, de har, det, liksom, det har utgått på både Amazon och Play om du ska köpa en Region 2 Blu-ray på Breaking Bad. Så här har du liksom alla Breaking Bad-säsonger i HD, så liksom... Men sen, sen de, måste de, man ju... De fyra första som ja, Sen måste man ju faktiskt... Alltså just det här som du säger, Rasmus, att det är inte är deras viktiga... Det här med just tidiga releaser av nya filmer. Där måste man ju faktiskt säga att vi som är här i Filmixen Är väldigt annorlunda jämfört med... Alltså väldigt annorlunda kunder jämfört med vanliga dödliga inom partier. Ja, de, de på min Facebook till exempel som kommenterar. Ja, alltså jo, mm. men just för att vi ser extremt mycket film på bio. Eh, mer och mer liksom. Och kan gå på pressvisningar och så vidare... Men de som inte kan det och ser väldigt lite film på bio och väntar väldigt länge på filmer. För de blir ju The Pirate Bay helt plötsligt en väldigt väldigt star stark konkurrent till Vodler, eller vad säger jag säger, till för Netflix. Eftersom de filmerna kommer så mycket tidigare där. Det är liksom, Men går det är... inte de och ser filmerna på bio, de som är i den, den, den kundkretsen liksom? Går inte den och. Att ser filmer. Jo, men jo, kanske, kanske men jag jag om, på ett Om, om de hade velat på allvar bli allas, som Spotify, utmana nedladdning och så vidare, då hade det ju då måste de i alla fall ligga någonstans mellan DVD-release och bio release Alltså inte direkt liksom kanske när det finns på Pirate, men ändå att det är tidigare att man har någonting att ja. att, att, att liksom i så just Att man har någonting att utmana den lagliga fysiska versionen med. Förstår du vad jag menar? Att inte ja, jag, att... jag hoppas ju såklart att de är early as fuck. Men, ja. men det är inte. Jag, ty jag tycker som sagt att det, det är inte det man ska fokusera Nej. på. Att man bedömer deras känsla. jag tycker att det är viktigt att de har ett varierat utbud och ett stort sådant. Ja. Och det tycker jag att de redan har. Och den kommer ju byggas på. Jättemycket ja, det, det, det, det, det, det, är ens, det är inte ens kort 24 det ens, timmar Sen de startade nej, nej, Men grejen är att jag läste en äh, Intervju med Netflix skapare På Aktion mm. Äh, mm. Och äh, i den intervjun, det var ju där också jag läste om det här Med att de har fått Warner Brothers rättigheter I Sverige men inte i USA Men han säger också, äh, Netflix grundaren Att det är just det här Att det kommer vara, vi kommer få titlarna När det är DVD release i Sverige Mm. Um, så det är ju så, de kommer komma kanske en dag tidigare Någonting, en, vi liksom, man kan gå och hyra filmen På prem På prem mm. alltså, på vem? alltså så, så jävla fucking byxelkrok Jag <laughs> tänker Finns... tänk inte ens, ens kommentera Finns ens premackar kvar ja. Gå vidare, avgå ja. Nej men alltså, nu, nu har vi inte uh, Hunnit liksom Experimentera så mycket med tjänsten Nej, nu, Vi har ju liksom inte ens haft en hel dag på oss Jag har valt på att kolla lite Alltså det var som sagt Det var ju väldigt smidigt där Att man kunde röra sig Mellan olika plattformar Och ändå liksom vara Liksom kvar på minuten i filmen Där man pausade Ja, mm. Och sen det inget, det som är jävligt, jävligt skön bra. Ingen jävla reklam Nej. Alls Det är otroligt skönt att slippa Ja, liksom inga buggar Jag har inte märkt en enda bugg hittills Så jag tycker det är skit Nej, inte jag heller det är, För, det är Förutom skönt. att Space Cowboys Låg som en romantisk komedi imorse. Men. Hannes, du har väl sett typen filmer redan, eller? Fast det har bara varit en dag på, ja, som Netflix har existerat. Nej, men alltså, de har, jag tycker de har ett bra utbud. De har många av mina favoritfilmer. Sulu som är en ganska bortglömd klassiker har de. Ja. Och sådana mm. som, som, in, som inte är så bra. Nej, men typ Storm och så här, Sveriges bästa film någonsin till exempel finns med. Ja. <laughs> jag vet inte, pri priset hade man gått ut med det innan. För jag, vad jag nej, det, minnas kommer jag inte ihåg att det har varit. Nej, alltså, det jag, jag, det jag visste inte om nej. att det skulle vara 79 spänn i månaden. Och det, det är ju fan Det är, det är ju jävligt billigt ja, Det är visst. liksom som att man skulle hyra Tre, tre filmer i månaden Alltså ja, genom visst. någon annan tjänst eller i butik liksom. Ja det är det mindre är ju... än så Men, men, det, är väl men nio, det är väl nio dollar i USA va? Så att det är inte, det är, inte, ja. det är ännu billigare liksom, Just eftersom dollarn, vad står dollarn i nu? Eller är det billigare nu? Den är väl drygt sju spänn ah, okay, Ja men, en, men också så här att man kan liksom typ Min morsa som fortfarande lever kvar på den tiden Att hon hyr film Ja. Till exempel. Det är bara att logga in på min Netflix. Och bara, alltså, Du förstår alltså... ja, visst, det. så. Ja, var... jag, jag noterade också att man kan kolla på två filmer samtidigt. Eh, vilket gör att hela familjen kan ju använda ens kontin. Split, split screen med det. När jag låg och kollade på Contagion idag så ja. eh, provade jag att sätta på filmen Brick av Ryan Johnson på min iPad. Ja. Och, det och det funkar, funkar, funkar ju. Mm. Och eh, det är samma sak med via Play. Det går också att göra, och det är ju skitbra mm. ja. Då kan man ju, om man inte Nu har 79 spänn i månaden Ska man ju dela på det med en pool här, <laughs> eller, typ. Men alltså, ja, ja det, vi, alltså, som För att sammanfatta då Väldigt, extremt bra lansering Alltså, extremt bra start för Netflix Ja, och verkligen. priset är verkligen ingenting, det är som en jävla Big Mac och company ja, ny på jag, jag, jag, hade ju, jag hade ju fel, jag sa ju Tidigare i podcasten för en här Massa avsnitt sen att att Jag trodde att det skulle kosta typ 200 spänn mm. Ja men det var, ju, det var ju helt... Alltså jag tror bara 200 spänn skulle jag ha värt det Ja, fast... ja. Fast... Jag, hade, jag, hade, jag hade betalat 200 spänn för det ja, men. Det tror jag väl ja, det det tror det, jag på det, det, Protesterar inte, väl... inte jag mot det Eftersom det var 9, att det är 9 dollar i USA Då det kan det ju inte bli 200 spänn i Sverige Ja men det är ju... Det, var, det... det hade ju inte varit ovanligt om någonting hade varit dyrare i Sverige Nej fast inte så mycket liksom Det är typ, en, ja, vad blir det, typ 150% i ökning eller någonting va men ja. om man kanske ska gå in på lite negativa aspekter så har jag några saker jag skulle vilja att Netflix fixade. Först och främst så skulle jag vilja ha en historiksida som vodders ja. till exempel. Jag kan se exakt när och vilken film jag såg. Förstår ni? Ja. Och sen kanske att folk kan kommentera, eller det kanske man kan det. Nej, jag tror inte. Man kan i alla fall betygsätta. Man kan betygsätta, det. men typ, ja. kommentera filmer, men också en västern, en kategori med är västernfilmer. Det har de inte. <laughs> Mm. Okay. Det, jag tycker kommer... är mm. det, det, den absolut viktigaste funktionen som, som saknas är en wishlist ja, det är också. Ja. som så, du har tagit så... runt va ja precis jag har ju tagit med runt den. En, wi kan ska förklara? en wishlist är ju där man en äh, önskelista äh, ja, men man, man bokmärker filmen ja, den här måste jag komma ihåg den Men en att se wishlist lista en att se lista wishlist låter lite mer som att det är filmen man vill att Netflix ska ta in ja men det heter wishlist på iTunes ja Och eh, jag tog mig runt det genom att eh, det finns en flik som heter eh, Nyligen sedda filmer. Mm. Eh, och där kommer alla filmer man har sett då. Och, eh, Även om, om man, man bara, bara playa... klickar på dem. Ja, precis. Mm. Och då, då märkte jag att om man bara playar dem i en sekund så kommer de upp där. Och då listas de där. Så då kan man använda det som någon sorts bokmärkning till Netflix. Som jag hoppas lyssna på det här och lägger in det. Mm. Mm. Alltså en liten grej som jag, jag tycker att det som jag har kollat nu de filmer som jag bara exempelkollat exempel kollat på, kvaliteten är ju inte den bästa. Jo, jag tycker beror, jag. det är va? ganska bra. Jo. Visst, det beror väl på om det är HD eller inte hård, va? Ja, men liksom ändå på så här, alltså bara vanliga om, om man är inte har det HD liksom. Okay. Så tycker jag ändå att det är... jag tycker, jag tycker det är skitbra. Okay. Alltså DVD är ju precis som DVD är vanligt när du spelar från skiva och uh, ja, jag, jag tycker uh, att det HD är ju som en så ut. Okay. Än, ja, än, men har du vänt för, Spelade du från webben Eller spelade du från PS3 eller vad gjorde från du Från webben ja, för jag, jag tyckte att webben såg sämre ut Än, än från min Och sen kanske det, alltså, vissa filmer är ju kornigare än andra filmer Det blir liksom ja, helt det, på det. hur de har filmat ja, men, ja, Och sen men, också den sen, digitala sen versionen man... Som Netflix har fått, det kan ju vara så att de har fått Alltså att vissa filmer är sämre Digitala man må, filer de har fått man, man måste också mm. vänta ja, På att den ska buffra upp till HD Om man kollar via webben Okej okay. mm. uh, så, jag, jag tyckte att kvaliteten var skitbra. Den var precis som en uh, uh, 720p fil mm. som man ja. laddar ner från PowerP. Uh, Men bra ja. i alla fall. Det, är... That's how the cut is. Netflix äntligen ja. är här. Ja, det ska bli mm. intressant att se hur både Netflix och typ avriva vod kommer att utvecklas precis. efter det här. Precis. Det känns ju som att, alltså, det känns ju rent, eller bara direkt så här, spontant tycker jag att det blir Netflix som är den stora. Men det är ju så att det är den här börsen som kommer från USA lite. Det kan ju visa sig att filmnet helt plötsligt blir det mest populära i Sverige kanske. Men det är en liten chans, tror jag? Va? Mm. Alltså... Absolut. Och, alltså, man, man älskar ju att man, att man lever i den här tiden då det händer såna här saker. Är det någon det är som in... har provat filnet resum? Nej, inte gjort. Jag var in och kollade, men de, de tar väl de 129 spänn efter. Efter att man, man får betala 49 några gånger och sen är det 129. Jag vet inte riktigt. Okej, okay, så är det kan Nu, vi får se vad de gör med sina priser nu då. När typ via Play, som sagt, gick ner till 79 direkt när Netflix lanserade. Bara för att de inser att nu jävlar, nu eh, händer det här liksom. Nu måste vi ligga i, i framkanten mm. mm. här. Precis, här står det bara eh, 49 kronor i månaden i tre månader. Därefter övergår priset till 129 ja och det kan det kan mm. de inte fortsätta ha det, är sämre, det måste vara sämre utbudet Netflix och högre pris liksom vad är det hur ska de mm. alltså vad leker de egentligen <laughs> ja. <laughs> ja ja det om det det om det ja. ja jag glömde säga det eller vi glömde säga det förut, men vi, vi kommer inte ha någon någon special i det här avsnittet utan kommer prata om lite Lite all, all, allt möjligt grejer, lite filmer vi har sett och trailers och sånt där. Och fylla nice. tiden med det så att säga. Eh, lite Victor... blast from the past nästan. Ja, mm, precis. Så här. Lite Gamla gammal upplägg. Ja, eh. Och eh, Victor, jag vet att du har en trailer som du är helt förälskad i. Yes, det har jag. Mm. Ehm, jag alltså, fram tills jag såg den här trailern så tyckte jag att trailern till The Master var den bästa i år. Alltså det var den trailern, alltså det kommer alltid någon trailer så här varje år som jag tittar på om och om och om igen och blir totalt förälskad i liksom. Och tycker, alltså höjer trailerkonsten ett steg, om man säger så. Och bra trailers det här år, till exempel The Dark Knight Rises. En, jag vet inte vilken, trailer nummer tre eller någonting. När den här The Bat flyger över skyskrapan där. Den trailern älskar jag verkligen. Och sen The Master också. Men sen nu då kommer trailern som slog alla... Och det är den nya trailern till Catherine Bigelows kommande film Zero Dark Thirty. Ah! Som vi har snackat om. Vi snackade om när The kom. Och The var ju så här: det var ju extremt lite filmat material som var klart. Så att det var mest där satellitbilder och text. Eh, I kombination med lite så här voiceover från Mark Strong och så vidare. Och nu får vi då en lite mer. En, en trailer med mer filmmaterial helt enkelt. Och jag älskar verkligen den här trajlen. Jag tycker den är. 10 av 10 i trailer-mått-mätt. Jag tycker den funkar på alla plan. Det är totalt förälska som du säger Patrik. Och som de allra flesta vet nu hoppas jag så är det ju... Catherine Bigelow då, som gjorde The Hurt Locker. Hon var ju den första kvinnliga regissören som fick bästa... Eh, alltså priset för bästa regi på Oscarskalan. Eh, och nu är hon tillbaka med lite av en så här amerikansk politi politik, krig... En sån lite thrilleraktig Militärfilm kan man väl säga Som handlar om Den här SEAL, Seal Team 6 Alltså de som tog och dödade Osama Bin Laden mm. Så det handlar helt enkelt om den operationen Både då på den politiska sidan Alltså man får se ett team då Som består av karaktärer som spelar Som Mark Strong, Jessica Chastain Jason Clarke och så vidare Som jobbar med underrättelsesidan Kan man väl säga av den här operationen Alltså de jobbar med att Helt enkelt ta reda på var i världen är Osama Bin Laden någonstans. Och hur ska vi ta honom? Och sen är det då den andra delen av filmen som visar den militära operationen. Och där har vi då Chris Pratt som har gått upp i vikt. Alltså shit, vilken biff, vilken hult kan det bli blivit. Eh, och sen så Joel Edgerton också. Australiensaren som vi har sett i, i Animal Kingdom bland annat. Och The Warrior som också är extremt stor. Och de spelar då delar av den här styrkan som skickades. Och... Ehm, Ja, tog livet av och samma annat, helt enkelt Det är ju världens absolut bästa Spoiler! Så jag spoiler for real life <laughs> <laughs> Nej men det är, ja Jag, alltså jag, jag älskar ju så här amerikansk politik och... Alltså det är ju ett väldigt Intressant ämne ja, men jag tycker väl sjukt. inte att trailern Var så bra som du säger Alltså, nej ja, jag, får, jag får rysningar helt ärligt på trailern Bara när man ser, alltså dels, dels Gillar ju det här alltså, intelligence -arbetet, Arbetet, Och jag får så här sköna body of life-vibbar Um, och just eftersom Mark Strong är med också Får jag också såna Det, det är såna riktiga Body of vibbar som verkligen gör mig helt varm I kroppen Och sen så kommer då den här biten mot slutet mer När man förbereder för den militära operationen Och man får se De hårdaste killarna på jordklotet När de liksom sutar upp Sätter på ljuddämpare på sina, sina gevär och slänger sig i helikopter som har liksom byggts om så att de ska inte synas på radar. De så här, ser ut som de här spetsiga svarta stealthplanen för att de inte ska synas på radar som sagt. Och sticker iväg då för att döda osama Och Alltså jag vet inte, det känslan är bara totalt överväldigande för mig. Alltså jag... Jag, jag, jag, bara, jag kan bara tänka mig in i de här killarnas situationer så att när de får det här uppdraget, att det är någon som säger till dem att ni får uppdraget att döda hos Arbylanden, då vet de ju det, att vi är världens bästa soldater. Det finns inga som tar oss liksom. Vi är de mest badass människorna på hela planeten eh, och det sånt där gör mig ju, ja, jag kan kåt. inte, ja precis, väldigt kåt. Mm. Så, men vad tycker ni om trailern? Det är, ja, så här bra. Eller är det... det bara jag som har fastnat i någon <laughs> Ja jag tror det För det är inget som jag blir så här över ja, Nej, jag är överbegeistrad Vi pratade lite om den här filmen innan som sagt Och det är en gedigen rolllista Det är en mycket kompetent regissör Och det, ja. det är en väldigt fascinerande Alltså det kommer säkert bli en hissnande resa ja. eh, Fram till eh, de eh, ja, anländer till samarbeten Och det, det kommer nog säkert bli en väldigt spännande Och intressant film och sådär Jag ser fram emot den Men jag vet inte, alltså trailern Den är bra, men det var inget som är så här: Som du ser om Hundra gånger på, på <laughs> två veckor Nej, Nej det, är ju, det är ju The master nu Alltså jag ser mm. det om och om igen jag tycker, jag tycker fortfarande Du måste ju lida av någon sorts autism Ja, ja, något sånt ja det, någonting alltså, sånt ja, Någon form av sjukdom är det Men verkligen, jag älskar den här trailern Och den gjorde helt klart Att Zero Dark Thirty blir, alltså nu när jag har sett, jag har redan sett Looper och The Master som var mina mest efterlängtade filmer det här året eh, Och nu blir, nu är det Zero Dark Thirty absolut enkelt, högst upp på listan, plats ett, mest efterlängtade filmer Utan minsta tvekan liksom, det här slår, det här slår allting Django Unchained kan lägga sig i alltså bakom och är det helt utan tvekan jag, jag tycker fortfarande att första trailern är bättre än den här på grund av att första trailern hade ändå någon sorts mystik, liksom. hur Men det, du, har, alltså, det, det, det där håller inte med. Det, här, det har ju den här också. Det är jag, jag, jag, jag håller med. Jag Victor. Mm. Det, är, det, är en, det är en trailer som faktiskt inte visar för mycket. De, de gör en två minuter. Nej och 15, har, alltså, de... Innan visste man inte liksom vad man riktigt hade. Det var lite så här. Nej, alltså det, man, i första trailern som du säger, jag kan ju förstå vad du menar. Då visste man inte riktigt vad i det här för film. Alltså, och nu, hur det... nu känns det som att jag kommer få typ Jarhead meets liksom Body of Lies Ja men typ Och ja. jag är inte speciellt pepp på Jag skulle hellre vilja se Jag är i biten än Seal-teamet nästan Jag vet inte jag menar, alltså, nu Grejen är att bara, bara det att man får Båda bitarna Gör i mig totalt Alltså det är ju En bit är som The Hurt Locker Och en bit är som Body of Lies Så det är ju bara ja, Magiskt alltså, jag, jag, det kan, För mig kan inte ett upplägg bli bättre Det är liksom Nej. Det är svårt Och sen också att jag har En full poängare på The Hurt Locker Är ju också en av, och tycker väldigt mycket om Catherine Bigelow Så är det ju också en faktor Som gör att det är så stark Den här filmen har så stark dragningskraft för mig Men den här trailern, alltså jag var ju, jag var ju förväntansfull Och peppad innan Men den här trailern blåste det ju totalt iväg. väg liksom ja. eh, Nu är det ju i skyarna, så nu förväntar jag mig Något mästerligt här alltså, verkligen Så mm. det tror jag faktiskt att Catherine Bigelow Och Mark Bowles, ska man väl nämna också Som också, det är ju samma alltså Regissör, manusförfattarteam team som The Hurt Locker Så ehm, ja Jag tror det här kommer att bli fantastiskt bra, verkligen. Det verkar ju som att det, det liksom inte finns så super mycket info kring filmen. För går man in på en DB så är det ju bara helt tom i så här roll. Ja, eller i karaktärslistan. På... Ja. Det är ju det att det har varit lite så här. Namn, i, vissa, man, man tror ju att filmen till viss del är baserad på vissa böcker. Till exempel No Easy Day. som, precis, som är, vad, det, vad, vad heter han? Matt Owen. Mark Owen tror jag. Och det, det var en pseudonym. Alltså, ja, ja, han är ju inte det. det. Nej, men det läckte ju ut, vad han hette. Precis, då, de har tagit reda på vem det är. Och, och då, då hävdar ju Department of Defense, de hävdar ju att vissa grejer i den boken är sånt som de har hemlighetstämplat. Vilket betyder att han liksom har brutit mot lagen helt enkelt när han har skrivit boken. Men det hävdar ju inte, alltså förlaget och författaren hävdar, säger att han bara ljuger, liksom. Ja. Ehm, eller att inte att han ljuger författaren utan att Department of Defense ljuger, att det inte är hemlighetstämplat. Och just nu när jag såg traden Jag har faktiskt beställt den boken No Easy Day Så att den ligger med i nästa Amazon-beställning som kommer Så den ska jag läsa Bara för att peppa nu inför filmen så Snart kommer han dösa helt vips men det var hjärtattack Exakt Då är, då är det exakt. någon CIA-agent som har gått in och bara knivat den i ryggen Precis ja. jag. <laughs> och, de tro, och de tror att det är en hjärtattack ja, när att mm. knivsår i ryggen bara. Mm. Ja. Nej, men det, hela den här storyn är fascinerande tycker jag just, just det här alltså, Jag blir så tagen just av känslan att Just de människorna, det är de, alltså det är de största för mig liksom, Som får ett sånt uppdrag jag Är det de största inte... människorna på jorden? Nej, inte de största människorna på jorden Men alltså fatta ändå När, när Obama och dem som det, Obama är kanske om man säger, den största ledaren i världen Den som driver den största nationen i världen liksom, På många sätt Det är klart mm. Kina och Indien och sådär Är alltså större på andra sätt Men ni fattar vad jag menar Ja, äh, västvärldens stora ledare Precis, och ha, alltså han och hans team Ska välja folk, och det är liksom Det är vanliga människor, och man, man tänker liksom Vad har de här soldaterna gått igenom Och liksom, vad har de för kvaliteter Som gör dem till... Men att de inte valde Sylvester Stallone, det är fan, det förstår jag <laughs> inte. Ja, det är jättedåligt tyckt, jag kanske Eller, men... <laughs> Ja, jag bara, just, ni, ni fattar vad jag menar Just det här att det är faktiskt vanliga människor Som existerade ute och det finns en liksom En styrka på kanske 20 pers Som är liksom världens bästa soldater oh. Som är de bäst tränade Bäst lämpade soldaterna För att utföra sådana uppdrag Och de gick in, ut, inga Skadade ingenting liksom, det sjukt alltså av det amerikanska teamet då, såklart Kul <laughs> <Cool>. Ja, <laughs> det fanns dess... andra Det fanns andra som skadades ett, Vet man vem som ska på. spela och så har man Nej, det tror jag inte. Faderns fader. Ja, men han har ju en han har en liten roll tydligen. Det är ju frågan om det ens kommer vara någon som spelar honom liksom. Ja, precis. Om, eller om det bara blir så här fade to black och sen ja. boom. Ja, och sen jag hoppas att, det är filmen. Liksom, att de blandar så här arkivmaterial och alltså får ja. man typ ja, man får säkert bara se ett ny, nyhetsinslag efter liksom. Man får alla fall se precis. kroppen på riktigt. Liksom. Nej. Va? Jag vill fan såna... ha kulan i huvudet och se mm. när de droppar han från botten i vattnet ja vill, Om de ska ha, göra en film, då ska de få visa allt också. Men tydligen han, Mark Owen, eller alltså pseudonymen Mark Owen då, han har ju, han var en av dem som, för att Obama dog, eller vad säger jag, Obama, Osama. Dog... Oh, jag tänkte, ja, du gjorde du det här felet, <laughs> som jag tänkte skämta. Mm. <laughs> eh, Osama dog ju av tre skott, tror jag, och Mark Owen var en, ut, han sköt ett utav skotten, alltså han som har skrivit den här boken, och bara det gör det ju helt sjukt, att liksom läsa hans ord, på något vis, det det är, liksom, det, det, ja, det är övermänskligt lite för mig det är, mm. det är såklart det är hemskt Men det är så Det är typ mindblowing Det är mindblowing, ja, exakt Där har vi det <laughs> rätta ordet, det <laughs> ordet. Ja, Jag tycker att äh, Det hade varit intressantare att läsa en bok Om äh, Situationsrummet Ja, där de sitter ja. och väntar <laughs> Ja, precis, där, där orden går ut och, och det kommer man säkert få se filmen I filmen alltså, Åtminstone ja. någonting Frå, från, från just det rummet Och det är alltså rummet där Hillary Clinton Barack Obama och alla såhär eh, Alla försvars eh, Secretary of Defense precis. Och, och sådana människor sitter är... och, bara vänt, och bara väntar på besked Och De kollar precis. på eh, Video liksom så här, <laughs> Live babusring Exakt från, <laughs> Och då är det lite sjuka det att då är det killar Som typ Joel Edgerton och Chris Pratt Spelar i filmen som snackar med dem Som rapporterar till USAs president, om de har dödat Osama Bin Laden eller inte Alltså det är bara, det går inte att fatta ens. Det är, liksom, det är sjukt De är ändå brickor i ett spel ja, Så jag, tycker inte, jag tycker inte att det är helt mindblowing Att det var en snubbe som sköt en kul Nej, nej, det, det nej. fattar jag Men just att ändå, hur väljer man De här soldaterna? Alltså vilka, vilka är De här människorna? Vad, fan, vad har de gjort? Liksom, vad är det som gör Alltså var var de någonstans? Hur valdes Navy SEAL Team 6 som den absolut bästa, alltså, för det är ju så, de, ju, de väljer ju de absolut bästa soldaterna som finns. De, de körde lotteri... Men uh... yes, mm. jag, så, så, jag så vann! De här, de här 20 killarna kan ju säkert typ invadera Sverige själva, liksom. Nej, är ju... de, är, de är inga expendables, liksom. Okay. Nej, men jag måste säga, jag tycker de har Everyone lyckats... Everyone is expendable. Nej, men yeah. nej, vad heter det, liksom Osamas hideout och sånt, det ser ju liksom... Det känns som att de har lagt sjukt mycket på detaljer För att det ska bli så verklighetstrogigt Ja visst Och visst. som det verkligen såg ut Jag tror att de, de byggde väl Det har väl stått dem på typ Slashfilm Och säga att de byggde en fullständig Alltså en fullskalig replika Av hela hans compound mm. Den här triangulära Alltså det är en mur En triangelformad mur Som man har sett på satellitfoton Hur många gånger som helst nu Som var typ utfödda Sen, utsedda, är, det, sen det är det ett compound det. där innanför då mm. Och det var ju såhär coolt För det, det var en av de här helikoptrarna också det är, en, det är en riktigt fet story bakom En av de helikoptrarna kraschar ju så att de fick ju liksom allihopa åkt iväg på den andra helikoptern. Mm. Så att man får ju se det brinnande vraket av den ena helikoptern där i tradern på ett ställe. Den stora så... frågan är ju om Osama hade Netflix i sitt hus. Ja, det är ju faktiskt så fan, på. om man ska gömma sig där för flera år, då kan man ju inte klara sig utan Netflix. Nej. Han sa att bara kolla på YouPorn. Det var ju Pakistan Jaha. han var, va? Han var i Pakistan och sen så lyfte helikopterna från Afghanistan, tror jag. Mm. Så körde de in i Pakistan. Bara in, out liksom. Ja. I staden Abbottabad. Abbottabad, ja. ja vä väldigt vacker stad. Ja. För det väldigt fint. Jag var där på semester alltså, in... som, Inte ironisk, den ser ja, fin ut. Men hur mm. tror ni det kommer bli uppdelat? Alltså hur mycket är intelligence work och hur mycket är den militära operationen? Jag hoppas liksom på 50-50. Ja, men jag tror att det kommer vara skit mycket CIA och sen typ sista 20 minuterna eller så här 15. Då blir det så här: in och out och så bara hopp. Alltså jag tror inte det ändå för det finns ju en scen till exempel så. i trailer när Jessica Chastain är där Där de tränar soldaterna Alltså när de står där Chris Pratt och Joel Edgerton Snackar om de verkligen tror på det här Att de vet var och samma är någonstans um, Och det, det måste ju vara något tidigt skede i filmen liksom det är Ja en... eller typ i precis... mitten Ja För att jag menar, de tränar ju något oerhört alltså när de är, alltså de, det måste ha varit en lång träningsperiod liksom efter att de har fått reda på att det verkligen stämmer 100 procent och att ni kommer utföra det här uppdraget det måste vara flera veckors träning där liksom mm. Alltså då kommer det kommer bli som i Oceans 11 att de bygger upp så som Osama bor ja, alltså, alltså som de gör i Oceans 11 när de bygger upp Bellagio och, eh... Ja, en replika i filmen liksom Ja precis, och så tränar ja. de i det som de gör i Oceans ja, mm. och håller på det hade varit awesome ja, borde fett. Ja. Men ska vi gå vidare Ja, jag tänkte ja. Snacka om en annan trailer ja. Fast som jag har Helt motsatta känslor för Och jag med Och det är trailern till Hitchcock yes. Den Hitchcock-filmen Med Anthony Hopkins Inte den med Toby Jones som kommer gå på Nej. HBO Utan Den heter ju The Girl förresten Den här, ja. den här hette väl Något annat förut Ja, The vad heter den inte bara typ något med The Making of Psycho. Ja, jag tror det. Men nu är, det... nu heter den i alla fall bara Hitchcock. Yes. så att det ska vara lätt att fatta vad det som handlar om. Är, ja och som är det mest tippade, alltså biopick. <laughs> När man gör en biopicktur det efternamnet det är ju ja. så alltså det är ju många som heter Lincoln. Ja. Alltså det är ju ja. Ja. ja. Nej, de gjorde ju liksom J. Edgar. Ja, jag vet. Den ja. Det var ju den hette den, den hette Hoover från Hoover. <laughs> <Ja, precis>. Absolut. <laughs> och så bytte namn yeah. till Jed ja, ja. Okej. Okay. Kan vi inte yes. döpa om den här till Alfred? Jag tycker Hoover chillar <laughs> bättre skit samma. Ja, ja men ja, det, ja. i alla fall eh, jag har varit emot den här filmen typ ända sedan första fotot på Anthony Hopkins som Alfred Hitchcock kom. Och Talar du sanning nu Patrick? Eh, ja. För jag jag fan för mig vi snackar om det här och sa att Att vi tyckte Toby Jones såg dåligt ut men att bilden på Anthony Hopkins såg bra ut. Eller Det måste ha varit någon annan jag snackar med om. Ja, för jag kommer ihåg att jag skrev till med ett inlägg om att dela upp bilden på, på Anthony Hopkins som ja. Hitchcock tyckte okay, att det ja. såg bedrövligt ja, du, ut. Victor, Victor pratade med sin Laskaskobbis-Jörg. Ja. <laughs> ja, precis. Och jag tycker det här rörliga materialet ser ju fan ännu värre ut. Ja, det ser jävligt illa. ut. jag tycker det här ser faktiskt riktigt bedrövligt ut. Jag tycker alltså Anthony Hopkins... Han funkar, alltså det, det är Anthony Hopkins han, ja, jag tycker det är, inte, det är inte tillräckligt liksom förändring i typ rösten och sådär, eh, heller och jag ty, alltså han ser ju alltså det ser ju så jävla dåligt ut ja, alltså det det. både liksom hur, hur Hanna ser ut rent utseendemässigt eh, och rösten liksom och sen tonen i filmen ser bara alldeles för löjlig ut och i mean ja, alltså bara, bara fotot Det känns liksom som en tv-film på något vis Det känns, jag vet inte det, ja. Jag har bara jättekonstig känsla över hela filmen tycker jag också Helen Mirren känns totalt Malplacerad bara i alltihop Jag vet inte vad hon gör liksom Hon spelar, hon spelar, hon, hon spelar Hitchcock Ja, ja, det vet, det, det vet ja, men jag Jag confirmade Okej, okej Men alltså, och sen Scarlett Johansson är också. Vem, vem är det mer? Jessica Thiel jag, jag, jag tycker Scarlett Johansson verkar göra skitbröjob För liksom, alltså När hon sitter här i bilen, precis som hon rör ansiktet och allting, det är nästan exakt som i filmen. Ja. Jag tycker hon verkar... Jag tycker det ska bli jättespännande att se och jag ser fram emot den filmen. Och jag tycker inte alls att Trader ser så dålig ut som ni tycker. Nej, mm. jag uh, tycker också att det ser ganska bra ut. Jag, jag tycker, jag jag, tycker jag, inte jag, den ser värdelös ut. ut, men den ser dålig ut. Ja, Nej, men jag tycker att den ser helt okej ut. Och, ähm, Anthony Hopkins som Hitchcock låter ju... Sjukt bra, och sen så här, alltså visst att det ser lite fult, fult ut, att han är tjock och, och så. Det, ja, vad, vad fan ska man göra? Har, har, någon, har, någon, har någon någonsin lyckats göra en fat suit snyggt? Fat bastard i Austin Powers. Ja, det precis ja, det. Mike, Mike Myers. Ja. Men, nej, men alltså det, det roliga med det här för mig är att jag på förhand trodde att den med Toby Jones skulle vara den som såg värdlös ut Och mm. att den här med Anthony Hopkins Ja ah, det är Hopkins och fan det känns glåvande. Jag tyckte första bilden som man såg från sidan då I perspektiv liksom Då, det, då tyckte jag det såg mycket bättre ut eh, Och på Toby Jones tyckte jag det såg helt fel ut men, nu har det ju släppts trailers till båda. Både The Girl lås som den andra heter, och Hitchcock. Och jag tycker alltså, The Girl ser jättebra ut. Verkligen. Jag vet inte, jag tycker att, ser, att Toby Jones ser ut som att han har Down-syndrom, och, mm. och, <laughs> och det gör ju inte alls för Hitchcock. Liksom. Nej, men, <laughs> men, men, men grejen är att Toby Jones har ju full koll på dialekten och sådär, tycker jag. Och liksom hur han går och sådär. Men Anthony Hopkins, ja. som Patrick mm. säger, är Anthony Hopkins. Mm. Och sen tycker jag också att Sena Miller, det ser ju ut som att hon briljerar ut, liksom Helen Mirren och och Scarlett Johansson och Jessica Biel. Alltså, just den, den rollen hon gör i The Girl. Så vad heter hon? Tippi Hedren heter hon, den skådespelerskan. Ja. I, I, så det, det, det handlar ju om inspelningen av The Birds, och Hitchcock handlar om inspelningen av Psycho. Jag har inte sett The Birds. Det är synd. Undrar om den finns på Netflix. Mm. <laughs> det gör ni inte. inte. Jag tror inte det de, inte de har en enda Hitchcock. Där, så här. Jo, de har en Hitchcock. Vilken? Den, är, den heter... Uh... Någonting med tjuven mm. Ja, whatever mm. Mm. Ja, jag tycker fortfarande att de skulle tagit eh, Timothy spål och gjort en Hitchcock-film Ja, just det, det är för att, mm. alltså, vi, vi har i något podcastavsnitt Snackat om antingen om var första bilden på Toby Jones eller första bilden på Anthony Hopkins, tror jag Och jag tycker Timothy verkligen inte är ett lik Hitchcock jag tycker Nej, inte jag, är jag vet bra inte heller Aa, jag, jag, jag har han, svårt han, för han, han i överlag Som skolspelare, eller Jag vet inte Jag, nej. Nej, egentligen ska man inte göra en biopic Eller någon film nej. där någon porträtterar Hitchcock Överhuvudtaget Jo det, det, det tycker jag eller. för jag tycker han är en intressant människa Och det är liksom biopics på regissörer Det kommer det aldrig funka Det ser vi ju nej. nu för, det. för oss för som oss, ah! så är så ju så ikonisk Det kommer säkert funka för mina föräldrar Exempelvis kommer det fungera Men om man tar till exempel att när Sean Penn Spelar Harvey Milk i Milk mm. Då är det en person som Jag inte känner till så pass bra ändå Man har liksom inte sett så mycket med honom Och därför kan han bli har Harvey Milk på ett annat sätt ja. ehm, Exempelvis milk då ehm, Där tycker jag att det funkar jättebra med, I biopic-version Och typ Och det ju... Lincoln, där finns ju inte så mycket Videomaterial på honom. Nej, precis, <laughs> men det känns också konstigt tycker jag Lincoln, men, men just alltså, Hitchcock är ju så pass För mig i alla fall så ikonisk liksom. Det, mm. det går inte, det blir, det blir konstigt hur man än gör Ja Jag tycker inte vi ska dra för höga växlar nu. Nej, nej. Det behöver vi inte göra. Mm. När, när, när kommer filmen? har fick tidigare release än planerat för? Ingen aning faktiskt. Ehe, då får man väl fucking IMDB? Jag gör det. <laughs> det, jag vet, för... det jag vet är att The Girl går på HBO eh, den 20 oktober. Den det är HBO, 8 februari kommer Hitchcock till Sverige. Ah, det var snabbare. <laughs> okay. Men The Girl kommer den 20 oktober. Så det är rätt snart. Det eh, går ja. den på HBO. Då måste och då blir det instant innan. download sen då blir ja, Instant piracy Ja, precis mm. det blir det De kallar ju det syndromet det som sagt för instant piracy om, som... inte, om inte HBO Nordic lanseras innan dess Och vi får det dagen efter text så kan det vara Så kan det vara ja. Så kan det bli, vi får hoppas ja. <laughs> uh, Yes Men Rasmus, hade du någonting? Uh, jag har ju redan pratat om Netflix Just det, just det ja. Ja, jag har haft en ganska dålig filmvecka med jävligt mycket skit. Ja, trevligt. Och först ut på den här skitveckan. Ja, jag fick spott på mig. Ja. ja, men jag såg Rock of Ages it, först. don't eh, Rock, Rock of, of ages, ages, ja. Age ja. bara Rock. Va? Age of Rock, som du kallar den i, i ett avsnitt. Ja, det gjorde jag säkert. Men i alla fall, jag tror bara Patrik sätter ner, eller hur? Yes. Ja. Och du, och du gav win, också ju. samma mm. Nej, men klockvän etta. Problemet är att jag tycker mus musikaler kan vara kul band Typ Grease till exempel gillar jag jävligt mycket. Men problemet med Grease och Rock of Ages är att Grease har fortfarande en... Alltså mellan musik eller liksom musikalsnuttarna så är det ändå... liksom Dialogscener det är ändå en, en riktig film någonstans. En berättelse. En, en berättelse. Ja. Alltså det är ju en berättelse i Rock of Ages också. Men så snabbt de ska berätta mm. den här sort berättelsen... <laughs> jo, men så snabbt de ska berätta den här skiten så berättar de det bara via musiken. Det är aldrig liksom att man får... Känna karaktärerna, med bara liksom, ja, vi är skitsamma, fan, det bara suger. Och Tom det... Cruise, vad fan gör du där? Men, Fuck you. Men är, men är det så här att så, så, <laughs> så fort det ställs en fråga så svarar de på den med sång? Ja, det... nej, nej, inte riktigt, men fan, det är typ, det kan ta typ 30 sekunder sen börjar de sjunga igen. Det är liksom, låt mig andas nu. Åh, oh, den är väl rätt lång? Ja, här, jag såg en extension oh, på 2.30 och jag, fan, <laughs> så, jag måste <laughs> nog bli inlåst <laughs> nu, typ. Extender oh. då till som fr alltså, <laughs> från helvetet. Alltså. Men alltså det sjuka är sjukt att de har bra skåd. De har ju liksom Brian Cranston, Paul Giamatti, fan, Tom Cruise. Och... Ja, jag vet. Det är sjukt. Alec Baldwin. Alec Baldwin och fan. Mm. Den uh, bästa musikalen som man har gjort är här. Från 1909. Från för. Den alltså, bara, bara så nu vet ja. Alla lyssnare Alla, alla ute Den bästa musikalen som jag sett tror jag, jag är väldigt anti-musikalen Men den bästa Alla Disney-filmer en, är nog Chicago jag. Grease jag att... Skitsamma ja, Den bästa Nej, jag, jag det sett också Skulle jag nog säga är South Park Bigger Longer and Uncut ah, Och det jo, säger jag, det jag faktiskt är. inte Bara för att vara lite rolig Utan jag tycker fan Alltså Musikelementen i den filmen Alltså, Trey Parker och Matt Stone, de kan skriva låtar. Alltså. De vann oh. ju fan en Oscar för en av låtarna också. Även äh, ju... Det är, äh, det är det riktigt liksom... bra musik och så, så Shut your fucking face, sucka up. <laughs> men, äh, vet du det? World Police Team America är också sjukt bra musikal. Från de samma. Ah, Okej. Okay. Oh. Ja. Hur som Rock of Ages sög fan... Ja, den är nästan så dålig så att den blir lite underhållande att se. Den är ju så ja, glättig bombastisk. Det är lite ja. roligt att se på liksom, egentligen. Ja. Alltså, sen, ja. även om jävla låten är så out of tunead. 3 ändå. <laughs> ja. Bara ja. för att jag gav detta, det, det får inte vara samma. Nej ja. äh, men den är då lite kul ändå. Jag hör ju inte det. <laughs> ja. Nej, men jag polygamati gillar och ja. ja. Nej, ja. alltså det var bara... Är Paul Giamatti ja. ja, Tom Cruise. Jag... Vad gör han? Vad, vad gör han ja, precis. Han, ja, han, han är faktiskt en sliskig jävla agent. Eller... <laughs> Otippat att Paul Giamatti är sliskig. Ja. Han ska ju göra indie-rullar Det ja. det allt han ska göra. Nej, men jag, jag kommer helt seriöst inte... <laughs> Och så gör ting, han tror. Tim Burton's Planet of the Apes. Ja. Även om jag älskar Tom Cruise så kommer jag att se den här filmen Och det är väl mycket därför också, bara för att ja. det är så dåligt Jag vill inte se Tom Cruise Och Tom, Cru Tom Cruise är Helt ärligt, Tom Cruise är fan värdelös i filmen Ibland fan <laughs> undrar don't... man om han Han sjunger I wanna know what love is Samtidigt som man har näsan två centimeter Från Malin Åkermans Buttcrack nice. Och det är, det är fan inte Tom Cruise som sjunger Eller hur? Det kan det inte vara Ja. Eller? No, eller? No, no, alltså alla låter det no, no, no. så autotunade Så det går inte ja. att avgöra det Ja ah, okej, okay. till nästa skitfilm så såg jag Game Encounters 2, har ni sett ettan eller? Nej, Nej. Mm. Ettan i alla fall, jag ska bara dra igenom den snabbt Som jag gillade ganska mycket, det är en väldigt independent Skräckfilm som kom förra året Handlar om ett, Att några snubbar skulle under År 2003 spela in ett liksom, spökprogram På ett mentalsjukhus ja. Och uh, shit goes fucking down I det här mentalsjukhuset <laughs> Och nu i tvåan visar sig, eller har den här filmen släppts. Och sen visar det sig att filmen som släpptes var riktig. Så oh. en ung filmregissör ska till den här byggnaden och kolla vad som händer egentligen. Och filmen spårar ur totalt och är totalt värdelös. Men det låter ändå Nej, lite trist. som något för dig, lite spökägare eller filmregissör. Mm. Ja, liksom. Jag, för mig är det enkelt, jag ser inte filmen som heter Grave Encounters. Mm. Mm. Mm. Okej, okay, då är det ju rätt enkelt att leva med den premissen. Men Graving Counters är papa. namnet för deras spökjägar-TV-serie de skulle göra. Så okay. det är därför ja. det kommer. Och det var det är ju lite cheesy. de bara säger, We are Graven Counters. Welcome to bla ja. bla bla Hospital. Blah. Ja, det är bara idioter som jagar spöken. Collingwood, <clears throat> Psychiatrist. FIFA om du googlar. Mm. Mm. Mm. Ja, eh. Mm. <laughs> Jag är bäst för det. <laughs> men <laughs> uh, etan... men, men det, det låter lite som premissen med Human Centipede 2. Uh, den, är, den är väl också att någon har sett filmen och ska göra det värre. Jag har ingen aning, jag har inte sett det. Låter... Jag, jag, jag vet inte heller riktigt för att uh, jag tyckte att ett av så Nej, men här handlar det inte om att de ska göra det värre. Det handlar om att han ska undersöka vad som hände i ettan. För... Ja, precis. Men det är ändå så här att uh, han... Uh, Uh, har sett filmen och att uh, uh, Därav så blir det En värre situation än ja. Vad det var i förra För Någonting som de gjorde i alla fall coolt med tvåan är Att på Youtube så snabbt en film släpps Så är det ju många som sitter och liksom Recenserar filmerna framför sin kamera ja. Och då mm. har de tagit med När den här kom förra året Och folk recenserade, alltså folk jag prenumererar på På Youtube som recenserar filmer så här Cool coolduder och grejer Som recenserade Grave Encounters Hans, <laughs> nej men, hans recension är med i interot i tvåa wow. som en del av filmen. Och du bara, what if the film isn't fake? Så här, och då är det att allt Hur som han åker dit. Metta. Shit goes down. Och filmen. Alltså den är så totalt värdelöst utspårad. Skådespelarna de är för fan. Alltså jag lovar Viktor du skulle få. Han nästa fram bättre. stora sågen är Mm. Ja. Ja, nej, totalt två totalt värdelösa filmer som har fått mig att liksom vill jag hoppa framför någon bro, hoppa framför tåg, inte från ja. Hoppa framför alles, en bro. Det är så mycket att leva för. Ska hoppa Gör framför, det framför en bro. Gör det inte. Nej, jag ska mm. inte. Men jag har ju Netflix nu så nu ska jag njuta av bara massor av gött. Nej, och sen ja. såg jag, jag kan bara snabbt för in att jag såg eh uh, uh, Chernobyl Diaries också. Okej, okay. den här nya typ found footage filmer va? Fast den, okay. är det, är det found footage. Grave Encounters filmerna, de är ju plain... Uh, Fan footage. Ja, jag måste förresten säga att de har snott uh, filmningen från Chronicle. Istället för att det är superkrafter som filmar, så är det spökena som börjar filma. Ja, From, ja som börjar wow. i kameran liksom. Uh. Ja, för en massa Shit. linkar. Spoilers, yeah. men ingen kommer se filmen från den sugen då. <skratt> men i alla fall, mm. i snowball diaries så börjar den i found footage och det är jättekonstigt. Och helt plötsligt så är det inte det Och då undrar man Men det är ändå så här lite halvt skakigt Men det är omöjligt att det är Liksom så det Man blir... fattar att det inte är det längre i alla fall. Ja, Man märker det Så det blir ja. lite annorlunda Men liksom Övergivna platser är sjukt coolt Och Tjernobyl är ju liksom Den bästa sättingen Nästan för en skräckfilm Efter ja. Åker skräck <laughs> Men ändå sög den <laughs> Nej jag tycker Den får nog en Ganska stark tvåan då Jag tycker den hade Okej, Vissa mm. grejer som var ganska bra Men det var ju Klysch och så Det är så. ju B va Ja Det är ju det. From the producers of paranormal activity Blablabla ja. Men Ja Så det är inga, inga De här tre filmerna Inga jag liksom Rekommenderar så Nej Ni kan gå in och Men jag har några ja. Som jag skulle vilja rekommendera starkt. Ja. Kör sure. Yes eh, Jag har N När jag var uppe i Stockholm senast då När vi såg bland annat Looper Så såg jag en annan film också eh, Dagen innan jag åkte hem Och det här visade sig bli Även, även om inte, den låg inte så jättehögt upp på min pepplista. Så den har gått lite upp och ner så här. Och vi har pratat om den lite här i filmen. Lales! Eh, Lales, ja. Eh, och det visade sig vara 2012 års hittills bästa film skulle jag alltså, säga. Alltså Är det bättre än Monster? Yes, den går faktiskt. Just nu som det känns så går den om The Master. Så svårt att tro det. Alltså. Jag måste se båda två igen. Både Lales och The Master för att verkligen. Alltså, det är ju. Det är 10 av 10, alltså båda två för mig Så att det är jättesvårt liksom och Det är som hårstrån emellan Det är två fantastiska filmer Och det är jättesvårt att skilja dem åt Men jag ska se dem igen Och verkligen bestämma mig Men just nu som det känns idag Och sen jag har sett Lawless Så känns det som att den är bättre faktiskt Och det är ju fan helt jag... sjukt Det är rätt sjukt ja Och jag, jag såg den här filmen själv Så jag satt själv i biosalongen liksom Och hela vägen njöt jag fullständigt av den här filmen Och jag kände liksom hela vägen att Fan alltså det här är en fullpoängare Hoppas nu det håller hela vägen Hoppas inte det faller mot slutet eller något För då blir jag deprimerad För att då har man liksom alltså, Förlorat chansen till en så bra film Men den håller hela vägen, den gör det Och det var jätt, verkligen jättelänge sedan Jag var så säker på en fullpoängare När jag reste mig i Det var liksom Det var ingen tvekan alls Utan det var direkt en femma Alltså när jag gick ut Från The Master i Venedig så var det så här. Alltså jag först den här filmen jag förstod inte den riktigt. Alltså måste jag se den en gång till för att kunna sätta en femma. Det kanske är en fyra nu eller alltså, hur ska jag göra. Men sen fick jag sova på det lite och då bestämde jag mig för att The Master även den var en femma. Men Lawless var en femma direkt. På fläcken liksom. Jag hade inte minsta sekundstvekan där. Mm. Utan det var bara att sätta en femma direkt. Jag älskade den verkligen. Det är ju den här berättelsen om Bondurant-bröderna under förbudstiden i USA när, när alkohol då var förbjudet och man började tillverka alkohol um, olagligt och de som då gjorde det kunde bli stenrika. De byggde upp liksom maffiaimperium kan man säga. Och det handlar om tre bröder som spelas av Jason Clark, Shia LaBeouf och uh, Tom Hardy som då håller på med just detta ute i börsen så att det inte är de här stadsgangsters Som vi är vana att se, liksom Al Capone Alla de tre skådespelarna är ju rysligt Ja, då, det är sjukt um, Och det, det, det roliga med den här filmen är att När man ser filmer från förbudstiden Då är det ofta uh, The Untouchables Exempelvis, där vi har Al Capone och så vidare Och då är det de här stadsgangsters Det handlar om, men nu är det liksom Gangsters på bondvishan, alltså det är, det är en helt annan Miljö, alltså och den är ganska ny jag vet, det, kan det känns det som att, att Border film... Empire Är liksom the highlight nu liksom det är, ja, det, är det är också City här, Gangsters. Ja. Det är också det här stadsgangsters. Det här är liksom. Det, det, är, det är ute på landet, hela filmen nu spelas ut på landet. Mm. Ehm, och det tycker jag är helt underbart. Alltså, regissören John Hillcoat och hans fotograf har ju verkligen fångat miljöerna, alltså 20, alltså det är 1920-talet, va. I USA. De miljöerna helt makalös bra. Och som Rasmus säger, de tre huvudrollerna. Jag menar Shia Le som brukar vara så här. Halvbra. Han gör ju sin absolut bästa roll utan tvekan någonsin. så är verkligen uppe på Tom Hardys och Jason Clarks nivå här. Helt klart alltså. Eh, och jag tycker filmen var otroligt stark verkligen. Jag var nära att gråta ibland. Jag grät inte. Som det faktiskt jag gör under vissa filmer. Men jag, jag grät inte men jag var väldigt nära ibland. Och jag tyckte... Alltså den, den träffade mig väldigt hårt den här filmen verkligen. Jag vet att ni andra... Två av er i alla fall, inte riktigt lika entusiastiska Men ni tyckte om den i alla fall, båda två Ja, alltså det var ju en bra film ja. Men jag tycker inte alls att den är lika bra som du Men du sa att den en fyra, du var, Rasmus? Eh, jag tror det är en stark tre ja, okay. mm. Men spelar ingen mm. roll Jag tyckte att det var, var, var en bra film Och uh, jag tycker Storin storyn berättades på ett väldigt coolt sätt så en, en, en, så här, jag, jag gillar amerikanska södern som ja. de visar i filmen okay. och det är en skön amerikansk söder, inte samma som i Oh Brother Where Are Thou ja. som man kan tröttna på lite, kanske inte just i den filmen men man, man kan tröttna på den, den sortens po porträttering av den amerikanska södern man ja. tycker mer om det som visar sig Lålet, som jag tycker påminner om det som är i Benjamin Button också och, och, och så. precis uh, men alltså, bra film. bra film. Vad säger du, på det? Uh, ja, den är, den är helt okej. Okay. <laughs> <Det är, laughs> ja, det är ganska helt okej, okay, tycker jag också. Det är, det är mycket som jag har invändningar mot, men som jag kanske inte riktigt kan gå in på här. Det vore ju kanske intressant att ha lite djupare snack om den här när också ja. Hannes har sett den. Yes. Så, så kan, vi, kan vi gå in lite den, djupare, faktiskt. men det är, alltså... Mm. Nej, det, alltså, det, det är absolut ingen fullpoäng i min mening. Det, det, det var faktiskt lite av en besvikelse för jag hade blivit rätt peppad på den när jag ja. skulle gå och se den. John Hillcoat, hans The Road är ju helt makulöst bra. Ja. Uh, och, jag, menar, alltså, jag, jag gillar miljön och världen i den här filmen. Men jag, tycker liksom... jag tycker också The, The Road är en bättre film än Lowe's. Det tycker inte jag, helt... absolut inte. Jag ska det här tycker jag, ska se här jag, tycker jag är en, ja. nästa vecka. Nej. Eller ja, nej, nu i veckan blir det fan på onsag ja, Och jag ska förhoppningsvis se den med dig Hannes Men jag tänkte, sätt. jag kan ju innan, Jag kommer ju säkert återkomma och säga vad jag tyckte då Men innan i alla fall ja. kan jag säga att uh, The Road känns Som den kanske mest realistiska postapokalyptiska filmen Någonsin Den känns ja. verkligen gritty as fuck och den känns Ja, och verkligen... du, du Lales gritty as fuck Nej men lyssna, lyssna. Väldigt, problemet är eller, Jag tyckte trailen. jag har bara sett Lales trailer en gång Och det ja. räckte Och jag tyckte trailern var bra men det känns fortfarande som att det är lite för scenografiet, nämligen liksom lite ja. väl, lite halvplastigt nästan. Jo, men lite... det, det kan man det, det saknar det här lite mörka från, från The Road. Ja, typ, i, i Lola, ja jag, håller, jag håller du, du, med. Du, sat, du, sat, du satte ju en femma på The Road, Patrik. Va? Ja. Uh -huh. Uh -huh. Det, det, det är stor <laughs> Det är en fantastisk film så. Ja, jag Nej, men det alltså, just, just Lales den Att den vågar vara så pass våldsam Och sen hela det här att det är en, liksom en Familjekrönika på ett vis Det är liksom som gudfadern i den Alltså just att man följer en familj Nu är det bondurant man får se hur de går på olika håll Vi mm. får se hur Jessica Chastain Kommer in i hela deras så rör om lite i grytan Och hur Charlie LaBeoufs karaktär blir kär I Mia Wasikowskas karaktär mm. Som är en så här en prästdotter Och hela den kärlekshistorien är otroligt vacker Tycker jag, hela den biten och sen det den tas ju typ ingenstans heller tycker jag, alltså, jo, det, jag tycker, det, det, är mycket, det tycker jag verkligen jag tycker Det är ganska dålig personlighetsutveckling Eller karaktärsutveckling i den är ju ganska kort den så. Hur, hur, funkar, med. hur funkar filmlängden det känns ganska kort En sån här filmen är man ju ändå van att de ligger ut typ 2.30 Jag vet, de brukar mm. vara längre Men film, alltså, den är helt perfekt för mig Det är också en sån här film som, likt Looper Jag inte tittar på klockan en enda gång Och det är sällan Vad då är det sällan du kollar på klockan? Nej alltså det Eller är det sällan. det ofta du kollar på klockan? Ola, ofta, ofta, på eh... <skratt> <skratt> Fix your shit Victor Lindgren bra. Ja. Men men alltså jag har många filmer. Det blir lite mer och mer så tyvärr att man tar upp liksom kollar på klockan hur lång tid är det är kvar och det är synd tycker jag. Men låless jag satt på helt spänn hela vägen. Jag älskade varje sekund av den filmen. Mm. Så den rekommenderar jag varmt. Men tyvärr så om man inte går och ser den på bio så kan man ju inte se den. Jag vet den den släpptes, släpps ju på DVD i slutet på november, tror jag. DVD och, och på Netflix. Och på Netflix, moden, ja. Sen har jag en annan film jag skulle vilja rekommendera. Den är inte lika bra, men jag tyckte också den var väldigt, väldigt bra. Och det är en film som finns ute nu. Och den heter Safety Not Guaranteed. Mm, och det är väl lite av en dålig film. Du kan väl berätta lite, på, Patrik. Alltså, du, du vet väl lite, du har hört lite om den här filmen, vet jag. Ja, alltså det, den... Jag tror att det var på Sundance som den... Så som var pris, ja. i februari i år. Ja. Det är väl under februari. Ja, fick den ett pris? Det fick den, ja. Det var inte det stora publikpriset men det var ett mindre pris i alla fall. Alltså, de har okay. ju så här olika priskategorier och det var ett av de priserna i alla fall. Jag är inte exakt säker på vilket, men ett pris fick den i alla fall. Ja. Den fick i alla fall väldigt många varma ord också. Och Verkligen. Anledningen till att jag fastnade lite för, eller fick upp ögonen för den var dels för att Mark Duplass är en av, huvudroll en av ja. huvudrollerna och honom tycker jag är väldigt härlig både som skådespelare ja. och som regissör. Han är ähm. helt gudomlig i den här filmen verkligen. Har ni sett, har ni sett trailern till den? Äh, ja, nej, jag har jag faktiskt undvikit att se den. för Okej, okej. Okay, okay. ja. äh, där får man verkligen se prov på Mark Duplass, alltså hur han, vad han gör i den här ja. filmen. Liksom. Det ja. som vi honom. Sen är. har vi Aubrey Plaza som är med i en av mina favoritserier, Parks and Recreation. Uh -huh. Och sen själva premissen som låter. Du, du, du kan väl dra den lite kort? Den, den låter ju. Ja, underbar. precis. Ja, det är, ju, alltså, det det är baserat en, på en, en sann, inte historia, men en sann eh, grej. En sann <laughs> notis i en tidning, uh -huh. tror jag. Ja, det är precis. Det, ja, precis. det handlar om alltså. Just Safety Not Guaranteed, titeln kommer ju från en notis, i... eller så här, en annons kan man väl säga i tidningen som Mark mm. Dupless-karaktär då sätter in där det står att. Uh, i want a partner to travel back in time with me typ. Mm. Eh, och att jag har bara gjort det här en gång tidigare och säker säkerheten kan inte garanteras safety not guaranteed. Och det är därifrån titeln kommer då. Eh, och det är liksom en allvarlig, seriös annons i tidningen. Han skriver att this is not a joke. You'll get paid after we get back <laughs> must bring your own weapon. safety not guaranteed. Precis. Mm. <laughs> och då ser ju en, en journalist. På en, på en så här lite mindre ett litet mindre magasin kan man väl säga. Och den här journalisten spelas av en kille som jag inte, jag har inte sett honom så jättemycket. Men jag känner igen honom ändå. Han heter Jake Johnson. Spelar en kille som heter Jeff. Och han är då så här lite av en av de större reportrarna kan man väl säga. På den här tidningen. Och han säger då när under ett möte då när chefredaktören frågar. Ja, vem har någon rolig story då? Då tar han upp den här lilla annonsen. Och så säger han att det här kan jag göra en story av Och jag vill ha med mig två av de här Interns, vad heter det alltså, praktikanter. praktikanter Exakt, mm. han vill ha med sig två praktikanter För att uh, kunna skriva den här storyn då. Och då är det Aubrey Plaza En av de praktikanterna Så de drar helt enkelt iväg och ska undersöka Den här snubben, liksom. vad är det här för snubbe Men han allvar med den här är han, är han galen eller vad är det som vad är det frågan om liksom? Så driver han med oss De ska helt enkelt uh, gå till botten Med den här lilla annonsen Och det är där då filmen tar sin början De lär känna den här killen Och han är väldigt härlig på något vis Alltså det är ju som sagt Mark Duplass som spelar honom Och han är ju som sagt Det är han verkligen som gör filmen Han är filmens stora hjärta mm. Men även då han som jag sa Jake Johnson tycker jag Alltså jag gillar Aubrey Plass också Men Jake Johnson är verkligen Det är han som sköter Både Jake Johnson och Mark Duplass Det är de som har hand om humorn i filmen kan man säga Och den är så jävla pricksäker hur man... Alltså jag skrattade högt flera gånger. Och alltså bara rakt ut liksom mot, eh, mot tvn. Och det är väldigt sällan man gör det. Alltså man sitter i småflinar så här. Men här är det verkligen rakt. Alltså riktigt stora skrattsalvor som de får fram. Eh, och filmen är... Den har så här härlig indie det är, det är en otroligt liten film. Väldigt intim. Det är ju så här, Det är nästan Mumblecore. Det är många från Mumblecore-världen va? Som är involverade i den här filmen. det är inte så Patrick. Jo, det kan du mycket väl... Alltså, det är ju så här, typ Mumblecore-filmskapare som har fått lite mer pengar kan man väl säga och göra en indiefilm och då blir det ju på ett visst sätt vilket, är, vilket ger en väldigt härlig intim, avskalad känsla som, mm. som man inte får i stora Hollywood-produktioner och Lo även Looper, som vi har snackat om mycket de senaste avsnitten, har ju lite den känslan mm. och det gillar jag väldigt mycket i filmer och i Safety Not Guaranteed så har den den känslan och sen gillar jag också att Även om det är den här just time travel-grejen i centrum. Så går det ändå så här varje karaktär. Alltså både då Jake Johnsons karaktär. Som är den här stora reporteren om man säger. Han får sina ögonblick med en gammal flamma som han har. Som han vill träffa i den där staden. Som de åker till då för att undersöka. Time travel-snubben. Och sen så är det en indier. Som är den andra praktikanten. Som också har lite så här, han har lite sociala problem. Så då får man följa hans story lite. Och sen då Aubrey Plasas karaktär. Och hur hon börjar connecta, kanske på en lite högre nivå än bara som reporter, intervjuobjekt typ, med den här time travel-snubben då. Så eh, jag rekommenderar den här filmen varmt. Det blir, blir en solid fyra för mig och det, jag tycker att den är en av årets bästa filmer i alla fall. Mm. Mm. Eh, Vad va sa du Rasmus? Jag sa, oj då. <laughs> så det är ingen, ingen, ingen låles kvalitet men det är en mm. otroligt bra film. Verkligen, ja, det Jätte, jättebra film. Trevligt att höra det, för jag har varit ja. lite peppa på den här. Så det ska bli är... intressant att se. Det enda jag hade hört var just att du har snackat om den någon gång. För du nämnde den va, till mig, att du sa att den fanns ute. Det var du som sa det, tror jag. Ja, det kanske... ähm, nämnde det. Och då, då, då kände jag igen titeln. Och då kom jag på det här med att ähm, i Slash Filmcast, som, vi, som jag och Patrick lyssnar på en del i alla fall. Slashfilms podcast. Där finns det en, en av de tre killarna där. The hardcore. Hardware. Eh, Safety Not Guaranteed var en av hans favoritfilmer tror jag från Sundance. Så att han har pushat för den väldigt mycket. Så det är därifrån jag har hört det mesta om den i alla fall. Um, så att jag rekommenderar den varmt. Jag tror att eh, framförallt, framförallt Hannes skulle jag säga tror jag. Här av er. Tror jag kommer att gilla den här filmen jättemycket. Just eftersom det är det här Indie fast med den här lilla Time travel jag, jag, skulle, jag skulle nog äh, säga att äh, Jag tror att jag kommer tycka om den här Mer än Hannes du tror det? Ja. Nu är ja, okay. fan vilken film snackar du om nu Safety not guaranteed <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, Safety not guaranteed <laughs> <laughs> För alltså uh, den, mm. den här Little Miss Sunshine Skiten, jag faller ju för den ja. Liksom så sjukt mycket. Och den känslan är det ju alltså, det är det. Ja. Det är så här. Jag tycker verkligen ni ska se den allihop Idag, ikväll men... ah! Okay, yeah. um, Så yes. att, eh, två jättestarka rekommendationer. Lales går fortfarande på bio och kommer snart på blu-ray och Safety Not Guaranteed finns ute i mindre legala former. Yeah. Uh, ja. jag tänkte prata om det. Jag var i helgen på Jönköpings filmfestival yeah. och eh, hade det trevligt. <laughs> en annorlunda. Ja, ja, det... Kan Venedig Jönköping. Ja, precis det är, det är en lite mindre festival, jag har aldrig varit på den förut, det var främst för att jag har en kompis som bor och pluggar i Jönköping som jag var ner och hälsade på, då passade vi på att gå ja. lite på festivalen. Den är lite mindre som sagt, har inte så jätteanmärkningsvärda titlar och många titlar som är lite senare än, vad man, eller ja, till exempel hade vi Comic Con-dokumentären som gick på Stockholms filmfestival <laughs> förra året så det är snart ett år ja. sedan jag såg den, jag såg den inte nu då men... Och typ Bullhead också, som gick, den finns till och med på DVD nu. Oh, såg du om den eller? Nej, det, eh, gjorde, inte. Nej, det gjorde jag inte. Eh, det är synd, Där jag gjort. Så, så jag, jag såg ju inte typ de som jag liksom, hade sett, utan jag riktade in mig på lite mer mindre titlar som jag inte hade hört så mycket om, bland annat typ en finsk film eh, och sådär. Eh, ja. Men på det stora hela var inte så himla bra film jag såg, vilket var lite synd. Det var ganska mediokert, det, det var liksom inget som var superdåligt men det var liksom, ja, låg att skvalpa i så här, mediokert Ja, så trist. Men jag tänkte prata lite om den sista filmen jag såg som heter Till ungdomen och det är en norsk dokumentär. Det är en kvinna som heter Kari Moe. som 2009 började de följa fyra stycken ungdomar från varsitt politiskt parti eller ungdom, ungdomsparti i Norge ja. så skulle hon göra en dokumentär fram till skolvalet som var 2011 så hon skulle liksom följa de här fyra olika ungdomarna från de olika partierna och se hur skolvalsprocessen går till och hur de ja, följer de här personerna och det hände ju en grej sen 2011 som satte hela världen i gungning och utöja. det var ju utöja massaken då Ja. Och det var ju såklart inte planerat från hennes sida. Eller liksom... Det, det hade jag. Eller ja, det förstår jag menar. Det hade, det hade varit, varit jävla... Man... Ja. Hela uttöjaren, dokumentär... Ja. Grej. Det är en PR-tryck. Ja, precis. För... Så, och det var, det var faktiskt bara någon månad före själva skolvalet då, som skulle hållas. Så liksom hela dokumentär... Då blev det ju en helt annan grej över det hela. Så nu har det ju tagit ytterligare ett år att få klart filmen och man har ju fått strukturera om lite då eftersom man måste då bygga lite mer kring den här hemska händelsen. Ja, mm. Och det blir väldigt, det, det är nästan så här, too good to be true. En av de här fyra personerna som hon följer, hon var med på Utöja och hon, hon, rekursören var faktiskt med med kamerateamet och filmade henne där. På, på lägret dagen Shit. innan det här hände. Ja. Så man får se, de, de sitter där och filmar henne i tält och när hon pratar så här de har skoj och sådär. Och sen åkte kamerateamet hem för, för, att, för att fortsätta filma en annan tjej och då är de i stan när sprängningen sker i eh, vad det nu var, riksdagshuset. Os, o, Oslos riksdag. man ja. ja. låter sjukt hemskt alltså. Ja, och den här tjejen, hon klarade sig och eh, hon har en lång monolog som är typ i en tagning där hon liksom sitter och berättar så här. liksom från hon hör första skottet till till så hon liksom klarar sig. Det, det, Tunga det är, grejer. Ja, det är, verkligen tungt och berörande som fan. Alltså det är, ja, shit. det är, det är riktigt hemskt det där. Ja. Och det är liksom fascinerande liksom att, att det råkar bli så där. Och sen, sen ja, får man då liksom följa konsekvenserna av det hela och Skolvalet blir ju inte riktigt som alla tänker. sig, det är ju bara några veckor efter så ska de ha omröstning och sådär. Men alltså det, det, är väldigt, det var väldigt, väldigt intressant bara att få en, en inblick i ungdomspolitiken, för man skildrar man skiljer, man skiljer bara från eh, ungdomspolitikernas sida. Alltså det, man får inte följa politiken i övrigt utan det är bara i den här eh, lite mindre politiska sfären. Och mm. eh, ja... Som, det, det, jag tyckte det var en väldigt stundtalsgripande och fascinerande dokumentär som har premiär nu på fredag när det här avsnittet, alltså samma vecka som det avsnittet släpps troligtvis. Alltså fredagen yes. den 19 ja. har den svensk. Låter intressant, Låter ja, det intressant. Så, så den, men som sagt väldigt hemsk. Ja, det är det, alltså framförallt när hon, den här tjejen berättar liksom vad som hänt ja, och liksom sheesh. efteråt hur hon liksom hon har mardrömmar om det här, hon hamnar i någon sorts depression, hon kan liksom inte riktigt engagera sig i det, i det politiska arbetet som hon hållit på med innan och sådär. Då fattar så man det... tyngden verkligen av den här händelserna. alltså det är ja, det... rätt sjukt. Mm. Det, den, ja. den rekommenderar, det var nog den bästa filmen jag såg på ja. festivalen där, så den rekommenderar att man ser Mm, ja men det, det, låter, det låter spännande det Intressant mm, ja. Ska jag definitivt ta Och jag också Jag tänkte att innan vi avslutar kan vi också tipsa kanske Om en varsin film från Netflix Som folk yeah. kan ta och ja, passande yeah. ja. Har ni några filmer? Jag har en jag skulle vilja tipsa om mm. Och jag har pratat om den Jag tror det var det var, inte, det var inte jättemånga avsnitt sen Men jag pratade om den här filmen för jag såg om den och det är Steven Soderbergs mästerverk Erin Brockovich mm. från uh, 2000 som jag, som jag inte har sett. Som jag tror jag sett men nu finns det på Netflix annars så Eja. vad hindrar dig? Det? det är bara att trycka på den direkt. Alla jävla goa eh. sci-fi filmer är inte hunnit se ja. som finns också på Netflix. <laughs> nej men det är Steven Soderbergs film om den här reporten då som upptäcker ett ja, mindre trevligt fall av liksom en cover up helt enkelt i, som ett företag sysslar med i USA då. Och det är lite av en så här modern All the Presidents Men kan man säga lite så här: utredning alltså just David mot Goliath hela den dynamiken och jag älskar den här filmen jag såg, jag, had, jag hade tre av fem på den innan sen såg jag om den och det var en given femma för mig då, så den tipsar jag om Aaron Brockovich, Julia Roberts Albert Finney och så vidare har aldrig varit bättre det är bara sit back and enjoy mm. Mm. Mm. den sålde du bra <laughs> ja Då kan jag ta och köra min dörr sure. och eh, det är Candy från 2006 med Heath Ledger eh, i ja, den st stora rollen. Oh, Abbey Cornish. Ja, mm. Abbey Cornish också, just det. Ja, och eh, det handlar om eh, den heroinmissbrukande poeten Dan som blir kär i Candy en, och de... Eh, Ja, lever som bohemer och knarkar och eh, som, som det står i filmens synopsis. De inleder en farlig flirt med döden. <här> <här> och, eh, ja, jag tycker det är en fantastisk film som skildrar det här med missbruk. Och eh, att försöka bli av med sitt missbruk och hur eh, åt helvete det kan bli. Och som ditt eh, liv, och, Asmus. Ja, precis. <här> och, eh, Hannes, du håller väl med mig om att det är en fantastisk film? Ja, jag tycker den är riktigt, riktigt bra en av Heath Ledgers, liksom, starkare filmer. Ja. Ja, I don't second that. Yes. Mm. Mm. Bra, Victor, har du sett det? Nej, inte gjort. Vad ja, fan? Nu finns det ju på Netflix. Ja, ja, fan. Det fan, det kommer bli en ny term. Så att den finns på Netflix, se den. Ja, man har ingen anledning. Man har, man har inget försvar nu. Nej. Man bara, nej, jag har inte pallat att ladda ner den. Vi, Vi är inte sponsrade av Netflix, för er som nej. undrar. Men vill gärna bli. så att, eh, om, ni, om ni Netflix hör det här, oss bara... Ja, precis Ja, Hedl. Hedl. Hedl. ja, jag tycker Ja. är Jaha. jag, jag, jag tänkte ha min sist för då blir en bra Segway sen. Ja, right, Då kör jag min då. Alltså, jag tänkte. Jag har tre liksom, men jag ska se en. Och det är Deadman's Dead Shoes. Som Jag tror bara Victor har sett här på grund av att jag. Yeah. var. Här äh, fan, du måste se den Han tvingar mig Han mm. tvingar mig. Med kniven. Yeah. Nej, men det här är Shane Meadows. Äh, ett, nej, jag vet inte om det är hans debutfilm. Kanske. En, en tidig. Skittidig film av Hannibal. Shane Mellagos är ju känd för att ha gjort This is England och This is Englands uppföljare. Ja. Och det är en... Som Netflix skriver... Den här filmen är mörk stenhåll och nervskittlande. Nej men det är ju en revenge tale. Jag vill inte säga för mycket för den. är Väldigt skitig och blodig film är det Väldigt är... skitig, väldigt blodig. En man blir sönder... Ja, en han blir sönder helt enkelt Gilla, Gillar man blod så är den här filmen att se. Ja, den ja. är nej, men den är sjukt bra. Paddy Cons Considine eller fan uttalar han och... ja, han är kanon i hurrollen ja. verkligen. Grymt. Mm. Väldigt så här psykologiskt prövande film kan man väl säga så nervkittlande. Ja, de andra två orden håller med men nervkittlande är vet du, tusan ja. om det var, men, men den, det är, var lite... den är verkligen sjukt jävla rå. Är... Ja, jag, jag tänkte killist tänkte jag också att tipsa om och det är nästan lite samma spår så här, sjukt brutalt våldsam är liksom... nästan dokumentärt är det. Ju. Ja det är här, man, man, drar det inte, man drar inte bort kameran Någonstans för våldet Och det gillar Nej. jag ändå Om någon blir skjuten i huvudet Då ska jag fan se när den blir skjuten i huvudet Och om man ska uh. slicea av bollarna på någon Då ska man slicea av bollarna på filmen också nu är ja. jag sugen på att se Killies är en fantastisk, fantastisk film Likväl Storm som är Sveriges bästa film som också finns nu, som nu smög du in alla tre Ja, Det är jag var tvungen ja. Din jävla hobbit ja. Och som avslutning party yes. Jag har valt ut filmen Fright Night Eller Skräcknatten som den heter på svenska Och inte versionen från 2011 Med Colin Farrell Utan versionen från 1985 av Tom Holland, som också har gjort den fantastiska The Monster Squad. Och yeah. båda de här filmerna tror jag vi nämnde i vår Halloween-special från förra mm. året. Det gjorde vi. Och det är. Fright Night är en riktigt skön 80-tals skräckfilm. Det handlar fantastisk. om en. Ja, fantastisk. Ja. Ja. En, <laughs> en, en tonåring som misstänker att hans granne är vampyr. Och ingen tror på honom, och så ska man börja investigata lite i det där. Mer window on crack-effekter. <laughs> ja, precis. <laughs> eh, och eh, det, det är riktigt skönt så här, mycket praktiska effekter och så här: skönt 80-tals Och det, mm. ja, det är en riktigt mysig härlig Halloween-film, eh, så, så den rekommenderar jag. Och på tal om Halloween-film eh, så ska vi såklart i år ha en Halloween-special igen. Yes, uh, för det är ju Halloween. Yeah. Precis. Och det kommer bli i nästa avsnitt och vi har gjort som så att vi inte kommer göra riktigt som förra gången för då när satt vi bara och droppade lite titlar här och var. utan nu har vi valt ut varsin film på temat Halloween. Det kan vara en skräckfilm eller en, ja, något som har... Med Någon lebbigare film liksom. Precis. precis. Valt ut sin film som alla ska se och så ska vi prata om de fyra... <skratt contar> <Oj, förlåt> <får> Tack. <ska> så ska vi prata... Rasmus blev jätteexalterad nu. Så ska vi prata om, ja. ja. <skratt borrow> om dem. -precis, precis som Jason Tiberlake i Friends with Benefits nyser jag när jag kommer. <ska> ja men Vi ska prata om eh, fyra stycken filmer Och vi, vi tänkte eh, Nämna de fyra filmerna för er nu Så att ni, om ni vill eh, Kan se dem innan eh, inför avsnittet Vi kommer inte yes. spoila filmerna I själva avsnittet utan vi kommer prata lite mer allmänt Så att ni som inte har sett dem Kan fortfarande lyssna på det Men det kan Absolut. ju vara lite roligare om man har Uh, ja. de, de, de, de förstår nog på engelska. Ja, okay. <laughs> uh, och filmerna är då. Vi kan säga själva vilka vi har valt. Jag har valt ut filmen Poltergeist uh, ja. från 197, 70... 82, va? Jaha, 80, 82, 82, 82. Ja. Ja. Den klassiska Steven Spielberg producerade. Eller? Uh, Eller? Ja. Det tar vi nästa avsnitt ja. också ja, Precis, så den har ja. jag valt ut. Ja. Och ja. jag valde ut den sydkoreanska. Sen kan man väl säga I saw the devil som jag som... tror jag kan gilla, det är den enda jag <snittet> behöver se också ja, du har sett alla de andra ja. Ja. Mm. Ja. men också, alltså, det, det var den jag valde ut i alla fall det, det är ju inte direkt en skräckfilm så per se men alltså den är väldigt väldigt våldsam och väldigt halloweenig på något sätt känner jag också ja, okay. det mm. så den, den passar ja. Ja. Uh, Rasmus <laughs> jag valde filmen <laughs> Theath Från 2007 som är någon form av skräckkomedi komedi blandad grej där en tonåring har någon form av... Hon har tänder på blygdläpparna helt enkelt. Totalt, ja. hon har en vagina dentata. Ja. Ja. Och vi får väl hålla inne med intrycken till nästa gång, ja, Och ja. sist men inte minst så tog jag 1985-års Reanimator. Ja. Mm. Så, men det tog den lite för att man fick äntligen chansen att få mm. Victor att se en sjukt jävla blodig gorefilm och då, då får man liksom passa på. Mm. Det är bara därför. Det är inte ofta det händer liksom. Nej. Det är väl en så här HP Lovecraft bok va? Eller, ja. eller en short story ja, som man ser på. Ja. Mm. Jag har hört mycket om den där Herbert West Reanimator sådär, det, det är ett ord Eller ett namn som kommer upp ja. Rätt ofta Så att det ska bli intressant att se den Nej så men man... det är en grym karaktär I huvudrollen Och det är ja. en sjukt ja. Nice film Ja så det är de fyra filmerna Vi, vi har valt ja. ut Så ni får välja alltså, själva Teeth, I saw the devil Poltergeist ja. Och Reanimator Så till den 26 oktober Eller? Om en vecka Ungefär mm. Mm. Låter bra Då yes. tackar vi för idag Så hörs vi då mm. Och återseende På mm. så mm. Tjau tjau Hejdå Vad mye kul gjort Og vi har att på Men tiden går så fort Nu er det dags att gå Hejdå Vi ses Aja vel Godnat sov godt Min vän Var glad Som jag För alt känns bra